متي كنت ولا زلت الى مداهي.inaletwaqoqo.ngo.com ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا اخوه الايمان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز المجيد وكذلك جعلناكم we وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا من a سبحانه وتعالى people. And you will be a witness to the Messenger of God. The Lord Almighty, He aka vivanya ni bora kuliko viumbe vingine hivyo mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala amewafadhilia amefadhilisha kati ya watu na watu mpaka akafadhilisha kati ya mataifa na mataifa wengine akafadhilisha mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala hata kati ya mitume na mitume wengine aseme mwenyezi Mungu tilkar rusulu faddalna ba'lahum ala ba'd Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kufadhilisha huko ameufanya ummah ya Muhammad ni umma bora kushinda umma wengine mataifa mengine lisilo kuwa taifa la mtume Muhammad sallallahu Haya kufanywa ni mataifabure bora kuliko umati Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Mchume sallallahu alaihi wa sallam ayye mwenye wa nimbora na umati wake nimbora kwa sababu ya ubora wa mchume wa mchume wa mnyezimku sallallahu alaihi wa sallam. Muhammad bin abdillah alaihi s-salatu wa sallam. Mnyezimku awasimulia umati Muhammad kwa ni'mahinyo kwa kuwambiyah. wakadhali kajialnakumu ummatan wasata. Na hivyo hivyo ndiyo vyo tulivyo wajialia nini tukawafanya ni umma wasata. Neno wasata maana yake ni kwamba ni umma ima wakatikati au umma bora au umma waadilifu. Watu bora, watu wakatikati Matu wa tu waadilifu wametaguliwa wawe hivyo umma ti muhamad au wamefanywa bora hivyo kwa sababu ya jambo ambalo hawangelifaa kulifanya hawangeweza kulifanya ila baada ya kupata ubora huo jambo hilo ni la kuwa mashahidi juu ya watu shahidi ni yule mwenye kutoa ushahidi wa usawa wa mtu Awa wa makosa ya mtu. Hawezi mtu kuwa shahidi mpaka awe ni mwenye kutegemeleka, ni mwenye kusadikika, ni mwenye kuaminika, ni mwenye kutambulikana ya kwamba ni mtu mkweli. Kwa hivyo umati Muhammad wakuwa walitayarishwa wawe mashahidi ya watu. Mwenyezi mku subhanahu wa taala amewafanya ni umma bora kuliko umma wengine. Ndugu yangu sisi ni mashahidi wa vatu katika ardi yake. Sisi ni mashahidi tukitoa usahidi kuhusu mtu. Mwenyezi mku subhanahu wa taala kutukua usahidi ule kuwa ni usahidi wa kisawasawa. mtume sallallahu alihi عليه وسلم hamesema kwamba anasu shuhudu Allahi fi ardii watu ni mashahidi wa mwenye zingu katika ardi yake mwenye wa mwenye zingu ni shuhada sisi nisiwe nye kutua o shahidi mtu ikiwa atafikiwa na hali fulani kumfano ya kufa tupitishiwe janeza lake tukisema alikuwa ni mtu mzuri alikuwa ni mtu sawa sawa alikuwa ni mtu mwema huyu twomtarajia aingie peponi basi huambiwa kutoka mbinguni kwamba nimepita hino mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasikia watu wa wakimsifu mtu wakimtaja kwa wema mtume akasema wajabati aliyasikia watu wakati mwingine wakimtaja mtu kwa uovu mtume akasema wajibat alipoulizwa ulizo kwa nini wasema wajibat atisema mtume sallallahu alaihi sallam watu ni mashahidi wa Mwenyezi Mungu katika ardhi yake unamtaja kwa wema Mwenyezi Mungu usema dimepita hilo na mnayemtaja kwa uovu من يزعم ق سبحانه وتعالى هو سما فيل فيل لم يبيجاهلو. من ثم صلى الله عليه وسلم أمر الكريهين واجيليا كثبتشا كنيما نويا كماعي صلى الله عليه وسلم أبى يصف أمه. ساعة ساعة أمتي محمد Wa uzingatie utukufu huu, si jambo ambalo kwamba litakuwa ni jambo halina maana la mtu kufanywa mbora na mwenye zimgu subhanahu wa ta'ala. mwenye zimngu ndiye bana, mwenye zimngu ndiye mtukufu, mwenye zimgu ndiye mumbadi, mwenye zimu ndiye aba yuko al-ala. yuko juu kabisa kwa hivyo akifanya po kitu ni kibora kitu kile. Akifanya, akifanya, akifanya po kitu ni bora basi kitu hicho huwa ni bora kweli kwa sababu yeye ni mbora Mwenyezi Subhana Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo ummah Muhammad yetakawa uhifadhi ugorao na ugorao watauhifadhi kwa kushikamana na ukatikati huu wakiuata ukatikati huu watafanana na umma wengine ambao hawa kuwa bora Na nafasi hii ya opposition hii aliyotuweka mwenye zingu ndiyo nafasi Yenye kutusulihi sisi Kwa sababu mwenye zingu ndiyo Na baada ya kutuumba ye mwenye zingu subhanahu wa taala nafasi hii Kwa hivyo hii ndiyo nafasi yenye kutufaa Kwa sababu yeye ni sisi ndiye anaitujua la kutufaa ni lipi Asema ala ya alamu mankhalaka Wa huwa latwifu lkabir. Hajui mwenye zimu wali ya umba. Na hiyo ndia mwenye lutfi. Na hiyo ndia mchambuzi. Atakosaje kujua. Wakua ni wakujua. Hakuna wakua ni wakujua mno. Kumshida mwenye zimu subhana huwa taala. Kwa hivyo baada ya kutuumba. Na kujua maumbile yetu. Na kujua tabia zetu. Na kutujua ya yapi. Na ya yapi. alijuweka kwenye position hii ambayo ndio position ya kutofaa position ya kuwa katikati. Twatakiwa tuwe ni watu wa katikati, hatuko mwisho huku wala hatuko mwisho huku. Na katikati kati huu wa msimamo wa Uislamu ni mkatikati wa kila mbinu, wa kila nyanja. Sisi ni wa katikati katika itikadi zetu kama kueleza. Sisi ni kati katika kuamilia na kwetu na ibada ya mola wetu Kuamilia na kwetu na watu walio mola wetu Kuamilia na kwetu katika mambo tafauti tafauti ya kiitikadi na ibada na kuamilia na watu. Ambayo mwenye zingu subhana umatala akitupa fursa nyingine tutakuja kuyaeleza hayo na tulivyo sisi uhususi msimamo wetu ya kusimama katikati sisi tuatakiwa, tusimame hapo si kwamba silaha ya mwingine yoyote tusiokuwa kuwa sisi wenyewe tukisimama popote ambako kwamba ni zaidi upande huo au zaidi upande ule tukauata ule ukatikati huwa sisi tayari tumetupa position ambayo ndio yenye kutusulihi sisi Na kupigia mfano wa mtu, yoyote aliyeunda chombo fulani. akakwambia chombo hiki hakifai kuwekwa juhuani. Kisha weu karuthi, ukakiweka juhuani. Kisha chombo kile kikihar, kikaharibika, kwa kuwa umekiweka mahala ambapo, hakitakiwi kiveko. Ye, utaumlaumu nani chombo hiko kikiharibika. Utakuwa ni wakujilauumu weo mwenyewe, Kwa sababu umekifanyia chombo hiko, nyambo ambalo kwamba haifahi kufanyiwa chokochenyewa. Basi na sisi ni vyongo, Tumeumbwa na mwenyezi mgu subhana humwa taala. Mwenyezi mgu kwa kujua hadi zetu.wenyezi mungu kwa kujua tabia zetu, kwa kuwa yeye ndiyeiyetu umba subhana humwa taala, aitujua ya kwamba sisi hatu hiwi na jambo lolote, illa hili la uislamu na uislamu mwenyewe haui ni kwa kisawa sawa mpaka uwe ni ule uislamu aliotupangia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au ukiwa hutofanya hivyo hutosimama hapo uliposimamishwa na Mwenyezi Mungu basi utakuwa waikimbilia hasara yako ukikimbilia kifo chako maangamivu yako kwa juhudi zako na mbiozako. zako Kwa hivyo ndugu yangu musidamu, litiemaani hidi jambo la ukatikati na kusimba masawa. alipo kusimamisha mwenye zingu subhanahu wa taala na muomba mwenye atuafikie kusimama hapo pasawa na atuepushie matamaniwa ya kusimama atusipo kusimamishwa mwenye zingu subhanahu wa taala ni jawadhu mkarimu mwenye ni mkuasi, mwenye ni karimu tunamuomba kwa ukarimu hake atutimizie tulipo paponguza Atu aju kami lihat siapa bokong bahju apa atusimamishe kwa nguvu muamba, atusimamishe kwa uweza mahali ambapo kwamba tumepatikaniwa na ule ule mauru Mwenyezi Mungu anaweza hayo Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim watub alaina innaka antat tawwabur rahim wa ala sayyidi filhi muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin madahi imeletwa kwako na uongofu.com